Tervetuloa jälleen Oliks jotain podcastin pariin? Juontajana tänään mies, joka laskee hiihtolomalle vesisukset jalasta ja uimalasit päällä. Ihan vaan, jos ilmasto sattuukin lämpenemään. Toivotaan tervetulleeksi verbaali akrobaatti Ari Joo, joo, se on semmonen homma, että meikäläisen hiihtoloma alkaa. N. -y T. Eilen, eilen, koska totta, ei mulla tänään enää mitään kouluja ja muita hommia ollut, niin totta käs voi sanoa niinku olemassa lomalainen Ja se tuntuu kyllä oikein ihanalta, ei tarvi vääntää mitään kouluproggiksi nyt pelkkää positiivista näen tässä Ja sen kunniaksi niin totta, me voidaan tänään vähän pitää tämmönen juhlistus. Ja pohditaan vähän mitä mitähän sitä hiihtolomalla tekis Pitäisikö se lähtee niinku skimbaamaan vai mitähän tässä nyt niinku puuhastelis Ja tota, joo Tarinaa laskettelu onnettomuudesta. Meikäläinen on semmosessakin ollut joskus. Sen lisäksi totta kai meillä on tänään hei perentain kun lauseet. Jotain, ei yhtään perjantaita niin, että ei olisi myöskin jotain vähän opettavaista syvällistä, mikä jättää viikonlopulle semmoisen elämää pohtivan fiiliksen. Ja sanotaan, että tässä tällä viikolla niin tässä on ehkä pikkusen värikynää mukana tässä tarinassa. Ja, ja. kiinalaiset uutiset, on nyt ihan klassikko. Ja, ja. sit mä ehkä halusin vähän avata tätä nyt, kun taas... Niinku perjantaita tässä viettää, niin multa on ainakin itselle semmonen niinku fiilis, että mitenhän tässä nyt on taas oppinut tässä niinku, kun Viikon lisää tehny podcasteja, niin ehkä vähän sitä taustaa Mä tossa tosiaan Facebookissa uin tämmöisessä podcastajien ryhmässä, suomalaisessa tämmöisessä, siellä on varmaan joku tuhat tyyppi. About niin tota, mä aina vähän siellä naureskelen, kun jengi on niin kauheen niinku tosissa ja kamat on niin kuin niin mintissä On tuhannen miljoonaa mikrofonia ja jotain audiointerfaceja, mihin niitä sitten ajetaan Kun mulla on tosiaan tää parissa näyrä läppäri ja parikympi mikki Niin tää tuntuu mun mielestä ihan hyvin toimiva En mä tiedä, miltä tää laatu teidän korvaan kuulostaa, mutta tota, Mun mielestä nyt on ihan siedettävä Ei tää nyt ihan hirveeltä shaisselta kuulosta, niinku siltä, että mä puhuisin perunaan Et niin kuin, no, en mä tiedä, sehän tietysti teidän päätettävissä, mutta ainakin tuntuu, että jengi saa kuunnella, niin pidetään sitä hyvänä merkkinä, mutta joo tänään vähän tämmönen hulapaloosa, syljetään kaikki mitä tässä nyt on loputkin ajatukset vielä tällä viikolla, niin mikrofonille, mutta tota tehdään vaikka semmonen homma, että lähdetään tosta meikäläisen hiihtolomasuunnitelmista, mitä mä meinasin tehdä ja mitä mä ehkä suosittelen teille tästä tulee muuten hei samalla pari suoratoista suositusta, mitä mä itekin meinasin tossa vielä väijyä, osa on semmosia mitä on kattonut ja osa mitä mulla on itellä niinku listalla niin Siirrytään vaikka niihin ja annetaan Timon vetää meidän reki perille, niin sanotusti. Vaikka mulla tässä nyt sarvi vähän törrettääkin, niin älä sekota mua poroon. Oliks jotain? Joo joo, jos me lähdetään nyt miettimään tota niinku hiihtolomaa, niin tota, mitä mulla tulee niinku ensimmäisestä mieleen, että mitä mä haluan niinku hiihtolomalla mun viikon settiin niinku sisällyttää, niin ensimmäinen tulee, että mä haluan yhden päivän viettää, oli sitten hyvä tai huono keli, mä haluan yhden päivän viettää koko päivän sisällä vaan niin kuin hymyillen sohvalla kattoen hyvää suoratoistoa. Ja siihen liittyen mä ainakin nyt pari tipsiä semmosille, jotka ei oo näitä ehkä kattonut. Tää vaatii nyt ka kaksi suoratoista palvelua, että pystytään kaikki nauttimaan. HBO Nordic ja Netflix. Mutta tota, jos me lähdetään niin semmosista, mitä mä oon itse kattonut, ja voin suositella. Niin HBO on tämmönen niin pidetty sarjojen kotina, eli tämmösenä niinku. Mestari Sarjani, niin yksi HB on, HB on klassisimmista, niin on Antourage, Ento Lämpimästi voi suositella Vinny J's on leffa tähti, jolla on kavereita, jotka sitten roikkuvat perässä. Ja tota, tää on erittäin hyvä. Mä katsonut tän pari-kolme otteeseen ja koko setin. Loistava. Ajattelin, että itse voisi ehkä ottaa nyt tässä, tässä tota, hiihtoalamalla uuden rundin tähän, koska tää on ihan mun lempareita. Antourage, HP, olt sarja. Suosittelen lämpimästi kivaa semmoista rentoa katsottavaa. Ei niin haittaa, jos jos tuota, jossain kohdassa vähän menee joku juonen käänne ohi. Ei oo niin semmoista niinku, äh, tarkan päälle. Hyvää, hauskaa läppää. Sitten öö, sit toinen, mitä mä en oo itse kattonut vielä, mä eh, vähän niinku yitsi HBO Old, semmonen sarja kuin Crashing. eli niinku kolaro, kolaroituu, kolaroimista. Niinku suomeksi jotenkin, tälleen suorana käännettynä. Siinä Pete Holmes on stand-up-koomikko. Esittää ilmeisesti itseään, näin mä ymmärsin tän. Mutta siis niinku tämmösestä newyorkilaisesta stand-up-koomikosta, joka yrittää vähän niinku nousta nousta tota noin, niin pinnalle, että pääsisi tekemään ammatikseen stand-upia. Tällainen todella niinku tämmönen henkinen tyyppi, ei niinku yhtään sellainen koomiko Olonen. Mutta hän yrittää niinku tässä rähistä Ja tämä on kulma hauska. Mä ajattelin ottaa tämän mun omalle listalle, Crashing HBOlta. Mutta sitten jos mennään puolelle, niin se vaatii sitä, että me siirrytään Netflixiin. Ja tota, mä katsoin vähän Netflixin tarjontaa, niin siinä on tullut nyt, hei, Ready Player One, Steven Spielbergin Olisiko ollut viime vai toissa vuoden uusi leffa video Todella hyvä. En tiedä, onko suositellut tätä aikaisemmin. Jollekin on ainakin kertonut, että tämä on hyvä. tämä mä katoin. Ready Player One. Virtuaalipeli maailmasta. Olisi ehkä toisaalta sopinut tuohon eiliseen jaksoakin hyvin suosituksen, mutta siihen niinku liittyen todella hyvä, todella koukuttava. Pitää hyvin niinku mukanaan. suosittelen lämpimästi, jos tykkäät videopeleistä ynnä muuta tästä tämmöisestä maailmasta. Toinen klassikko, mikä jokaisen ihmisen täytyy joskus nähdä elämässä. Elokuva. Netflixissä Untouchables, koskemattomat. Ja tässä tulee. Tämä on siinä mielessä hyvä katsoa nyt tämä alkuperäinen versio, tämä on siis ranskalainen elokuva. Tässä on tota tämmönen hulttiopoika, öö, Menee vähän niinku kelan tukien perässä tämmöseen työhaastatteluun, että hän saa vaan niinku leimanlappua, että hän on käynyt hakemaan duunia tämmöiselle vanhukselle, joka on halvaantunut, niin hän tarvii niinku päivittäistä avustajaa. No sitten niillä jotenkin kemiat siinä sen verran klikkaa ja se haluaa se niin kuin vanhus, joka on halvaantunut, niin kiusata tätä hulttiopoikaa sillä, että se tahallaan palkkaa tämän. Ja sitten siitä syntyy suhde, joka on erittäin antoisa huumorillisesti. Mutta on siinä mielessä semmonen elokuva, minkä mä ajattelin nyt nostaa, koska tästä tulee tänä vuonna, en mä ymmärtänyt, niin uusi versio, jossa tätä hulttiopoikaa esittää Kevin Hart. Ja en muista, joku hyvä näyttelijä esittää tätä pappaakin, mä nyt en ei mulla ole tässä mitään auki, mä en muista. Mutta siis Veikka on että todella hyvä! Ja tän uuden version nimi oli joku, mikä se oli. Mutta kuitenkin, niin tota. Kannattaa katsoa nyt tämä alkuperäinen versio, koska tänä vuonna tässä tulee uusi versio. Ja se on The Upside on se uusi mikä tulee. Se ilmeisesti tänä vuonna ilmestyy. Tämä näyttää, että ois jo tullut, mutta tota. Joo, 19. tammikuuta 2019 tullut. Ei ole ilmeisesti Suomeen vielä rantautunut, mutta niin kuin suosittelen nyt katsoa tän Untouchables koskemattomat Netflixistä. Ja siitä ainakin itse ajattelin mennä kattoon tämän Upsideen. Tässä on äh, Brian Cranston esittää tätä papparaista. Odota kovasti tätä. Ja tota, sitten semmonen mitä mä en ole Netflixit itsekaan katsonut, mä oon hyvä stand-upin ystävä. Niin tota, Ken Yeongin stand-up speciali on tullut. Netflixiin. Hänen ensimmäinen. Ja Ken Jeong ei nyt välttämättä sano mitään, mutta hän on siis tää, Tästä kauhean kankkunen elokuvasta se... Tchao! Se... Tota, oliko se nyt sitten korealainen vai... Mikä? Tää aasialainen kaveri. Tää tota, ihan crazy jäbä. Vaikuttaa erittäin hauskalta tyypiltä. Niin hänen stand-up spesiaaliin tullut Netflixiin. Mä en sitä ehtinyt väijyä. Mut mä oletan, että se on aika hyvä. Ja mitä mä oon ymmärtänyt hänen tyylistään, niin... Hän kertoo aika paljon tarinoita näitä niinku leffojen ja... Muiden niinku taustoista. Kauhea kankkune elokuvat, jos kiinnostaa. Ja mitä kaikkea muuta hän onkaan tehnyt. Hän oli muistaakseni mukana nyt tässä äh, Crazy Rich Asians elokuvassa, mikä tuli tänä vuonna. Tämä hyvin suosittu. Niin tämmöiset suoratoistosuositukset, mihin itse ajattelin Upota, lämpimästi voin suositella kaikille muillekin. Mutta se, mitä kaikkea muuta, mä halusin sitten tämän lisäksi, että mä vietän tän yhden päivän kotona sohvalla hymyilen, <laughs> niin tota... Mä ajattelin, että... Mä, hei, mä en oon tällä viikolla ehtinyt hirveästi vielä soittaa, niin mä ajattelin, että ensi viikolla hei skeba-kitara ja joku magee-pikku-soola. Että nyt jos oot niinku musiikkimehiä, niin tuu tipsaa mulle Instagramissa joku biisi, missä on semmonen magee, ei mikään mahoton soola, mutta semmonen kiva... kiva-kitarasoola, niin pystyis ehkä vähän silleen niinku se säväyttää, että kun sen soittaa, niin jengi on vähän silleen, että wow, sä saat soittaa ton. Tää on yksi tavoite, mut ehkä se suurin... Tavoite mun hiihtolomalle. Tästä on nyt tullut tunnin mittainen spiikki, tämä pitää olla sellainen nopea, mutta siis niin, se suurin tavoite mun hiihtolomalle, niin mä haluan lähteä laskettelemaan. Ois kiva päästä hei, yksi päivä himoksella esimerkiksi ihan vaan niin tutkivaa journalismia tämän kuolon onnettomuuden myötä. Niin tota, päästä himoksella laskettelee, katsoa, et mikä keissi, ehkä pikku mintukaakao siihen. Ja tota, tähän liittyen, niin mä olen itsekin ollut. Laskettelu onnettomuus. Se missä missään nimessä ollut näin raju. Mulla murtu käsi. <laughs> Mulla käsi. Ei mitään sen kummempaa, mutta tota... Äh, mä voisin sen tarinan kertoa nyt tähän heti perään. Tää nyt jää veny näin pitkäksi, niin tota... Otetaan silleen suht nopeesti. Nyt perjantain kunniaksi. Yksi jakso. Oliks jotain podcastia täysin ilmaiseksi? Oliks jotain? Joo. Tossa tota nopeesti sivusin sitä... Ikävää himoksen kuolon onnettomuutta laskettelurinteessä ikävä tapaus, eikä tätä nyt voi missään nimessä siihen verrata, mutta siitä mul tuli vaan mieleen, että mähän olen itsekin sekoillut laskettelurinteessä ja tota, mä olin varmaan joku olisinko mä ollu ehkä kutosluokalla vai olinko jo yläasteella no, Mutta kuitenkin sitä luokkaa varmaan joku vähän kymmenen päälle, 12, 13, 14, 15 siihen, siihen ikähaitariin ja mul oli tottakai kausikortti hyvinkään Sveitsi hiihtokeskuksen, koska Alpit on ihan nähty, ei siellä kukaan jaksikä. toi Sveitsi on paljon kovempi, niin me on, tää hyvinkään Sveitsi. Ei oikees, se oli ihan jees, hyvinkään siinä nurkilla, tota noin, niin käytännössä joka päivä pääs mäkeen ja sehän on ihan paras niinku natiaisena. Ja se oli sit yksi ilta, kun muut trendit oli jo lähtenyt, jostain syystä mä jäin, sit, jäin sinne mäkeen vielä, oisko ollut joku kyyti vähän myöhässä tai joku muu kuvio tämmönen, että mä jäin sitten niin pari parilasku vielä vetää. Ja Vedi ihan viimeistä laskua sitten ja vetäsin semmosesta keskikokoisesta hyppyristä. Mä ajattelin ihan kylmällä rutiinilla pyörää ja 360 astetta hei. Ja, ja tuota, niin tuomarista antaa siitä sitten pisteensä. Ja kello oli aika paljon, varmaan joku lähemmäs 8-9. Sillä että oli ihan viimeiset, viimeiset laskut tosiaan, niinku koko setti menee kiinni ja, ja sen oli pimeätä. Ja siihen hyppyrin nokalle oli tullut kunnon ura siihen kohti, mistä kaikki oli laskenut. Sukset oli painanut se semmosen Ja mä en sitä huomannut, kun siellä oli niin pimeätä ja mulla oli vähän muutenkin ehkä vähän keskittyminen herpaantunut pitkä päivä alla. Ja tota, mä sitten laskin siihen hyppyrille ja mä noin, aloin kääntää niitä asteita, niin mun suksen kanta tökkäsi sen verran siihen uran reunaan. Tai mä niin aloin pyörittää ehkä vähän liian aikaisin. Mä olin siinä nokalla niinku suksen kannat. Niin kanta vähän tökkäsi niin, että se kierros jäi vajaaksi. Ja mä tulin siihen läntiin kyljelleen vasemman ranteen päälle alas ja se sattui. Ei ihan mahottavasti, mut sattui kuitenkin. Mä taistelin sit siinä sinne hissille. Ja tyhmä kun olin, niin menin vielä väärälle puolelle sitä hissiä, niin että mä jouduin ottaa se <littuun> tota, palikan sieltä, tai siis se hissin kiinni niinku sillä paskana olevalla kädellä. Huono ratkaisu, en suosittele kenellekään. No mä pääsin ylös, ja siinä sitten iltakättä tutkittiin aamulla lääkäriin. Kuvissa ei näkynyt, näkynyt tota mitään, niin päätin että no se nyt ei sit varmaan ole murtunut, et parannellaan pari päivää, et kyllä se siitä. Ja tota pari päivää oli sitten oli käsi aika kipeä ja mä olin lätkäreeneistäkin sit pois, kun tota toi kiekkojen torjuminen ei oo kauhean kivaa, jos sulla on niinku toinen käsi pois pelistä. No se sit sit pikkuhiljaa parani ja mä sitten päätin, että no kyllä mä menen reeneihin, kyllä se tästä niinku, et ei tässä mitään muuta, tikku joku iso mustelma vaan siinä semmonen, niin kyllä se siitä. Ja oisko ollut yli toinen kuti koko reeneissä suoraan siihen kipeänä olleeseen kohtaan ja nyt se sattuu. Ja tos tota, tossa hommassa on semmoinen ikävä puoli, että silloin tällöin kun se kiekko tulee, niin se sattuu. Niin mä sitten tätäkin kipua vähän siinä mieleskelin, mä ajattelin, että no se nyt kun tuli siihen, siihen kipeäseen kohtaan, niin se vähän sattuu, mutta jos tota, oisko sitten jopa puoleen väliin mä taistelin, ja mä totesin, että ei mä pysty tätä kättä tekemään mitään. Et mä uskalla laittaa tätä tuohon kiekkoa eteen, kun tää sattuu jo valmiiksi niin paljon. Niin mä nyt menin koutsille ja sanoin, että et joo, että tämä tota, tää käsi on nyt taas ihan niin paskana, että tohon tuli kiekko, että ei mä pysty että Mä lähetän tästä mä pysty vetää. Niin oli eri mieltä. Hän sanoi, että et se voi lähteä katsomaan, että menee reenit ihan pilalle, kun ei oo sitten enää kuin yksi kassari, niin tota. Että nyt vielä vaata puoli tuntia loppuun. Ja, ja, ja mä sitten, no, mutta kun en mä, en mä sä pysty, mutta Coach oli koutsi oli ratkaisussa tehnyt ja näin sitten toimittiin, mä jäin ja No se käteen tulisi vielä yksi, yksi oikee kunnon lämäri, mutta muuten onnistuu aika kivasti väistelee sillä, niin tota. Seuraavana päivänä niin sitten taas lääkäri uudet kuvat. Päiväselvä murtuma. Laitoisit vaan. Tota noin, niin oikealla kädellä, mä oon siis vasen kättinen, niin oikealla kädellä vähän semmoisen sekavan tekstiviestin pistin että tota. Et sorry, että sorry, tota ihan omaa piikkiin, mutta nyt menee sitten seuraavan neljä viikon reini aika vituiksi. Kipua. Pelkään, siedän sitä, tiedän sen. Oliks jotain? Se oli semmoinen tarina, mutta nyt siirrytään mun oman lempiohjelma pariin. Vaihdetaan musiikki hieman tämmöiseen. Miten se nyt sanois pornahtavaa ja tota... Tämä seuraava ohjelmaisuus on kirjaimellisesti pikkusen kaksimielinen nimittäin tää on kahdenmesta lauseet. Lauseet, jotka sijoittuu aina kahteen paikkaan tai jostakas voisit kuulla kahdessa eri paikassa. Ja tällä viikolla ne lauseet sijoittuu laskettelukeskukseen sekä sitten tottakai sinne vähän toisenlaiseen keskukseen kodin konehuoneeseen pyhimpään paikkaan. Jokainen voi itse päätellä, mikä se on. Mutta kerrottakoon sen verran, että se ei ole jääkaappi. Äänimies Timo, toivota tervetulleeksi meidän uudetkin kuulijat vähän sensuellin ääniinkun kautta kahden mestan lauseiden pari. Kahden mestan lauseet. Oliks jotain? Joo, ota hetki. Mä käyn vuokraamassa välineet. Hitto. Kypärämyssy unohtui. <hah> älä, älä, älä, älä, älä, älä, Mulla jäi sauva tonne väliin. Luojan kiitos, tää on tuoli hissi. Mä laitoin taas nää siteet liian tiukalle. Otetaanko välillä metsäreittiä? Miten olisi tähän väliin nopeet minttukaakaut Oko? ihan ok jos mä vedän yhden laskun? aivan täysin solona. Näin, ja tästä sitten suoraan yleisön suosikin pariin tunnusmusiikki, joka iskee jokaiseen lantioon kiinalaista uutisista. Hyvää iltaa! Rakastatko lemmikkiäsi enemmän kuin kumppaniasi? Näin monella asia on niin. Jopa 80 prosenttia aviomiehistä kertoo haikailevansa mirrin perään. Oletko henkisesti vahva? Kahdeksan asiaa, joita henkisesti vahvat ihmiset eivät tee. 1. Lue tätä uutista. Uuden alkoholilain pelättiin tekevän suomalaisista juoppoja. Nyt totuus tuli ilmi. Se onkin verolaki, joka ajaa suomileijonan ryppämään. Ihmiskenin leuka repesi. Rodrigo Alves on hämmästynyt. Voisi jopa sanoa, että monttu auki. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? Joo, ennen kuin mennään sinne ihan sitten loppuopettavaiseen tarinaan, tarinaan värikynistä, tämän verran mä voin jo paljastaa, niin noin nopeat niin kuin fiilikset taas tämän viikon osalta tästä podcast-toiminnasta. Tota, tässä on nyt sitten viides viikko painettu vettä myllyä Ja tota, me saatiin, mitä mä sanoin silloin viime viikon jäljiltä, meillä oli muistaakseni joku reilu pari tuhatta striimiä niin kuin neljän viikon ekalta kuukaudelta, niin mun mielestä me ollaan mennyt tällä viikolla aika hyvin, koska me ollaan nyt Mulla on tiedot siis keskiviikkoon asti, niin me ollaan nyt saatu lauantaista keskiviikkoon, niin tuhat striimiä lisää. Että tota, mä en tiedä kuka sinne on löytänyt nyt linjastolle, mutta meillä on näköjään ihan hyvin lähtenyt tää tota, noin, etenemään, että joo. Mut mähän oon siis tämmönen niinku podcast-kentän takapinkin jätkä eturivin motivaatiolla, koska mä en oikein tiedä ketään muuta, joka teki tämmöstä harrastelijapodcastia joka päivä. Koska tää ehkä vaatii jonkun verran aikaa, tai no. Musta tuntuu, että tää joka päivä vähemmän ja vähemmän aikaa, kuin oppii vähän enemmän niinku, miten, miten saa tota nopeutettua prosessia ja muuta, mutta tota, mua naurattaa, tosiaan mä kerroin aikaisemmin, eli Facebookissa on tämmönen Podcast Suomi-ryhmä tai joku tämmönen, muista mikä niminen, siellä on varmaan joku 900 jotain jäsentä, enemmän tai vähemmän aktiivisia, mutta siellä on sitten myöskin esimerkiksi nelonen mediaradioiden sisältöpäällikkö ja tämmösiä niinku maestroja, myöskin siellä sit pyörimässä, kenen kanssa pääsee vähän jauhaa ja muuta, muuta. ja tuossa tuota, nopeesti hän hän kommentoikin meikäläisen idea ja sanoi siitä, mutta tota ei nyt mennä siihen, mutta mä oon naurattaa, että sit siellä on tämmösiä niinku jotka tekee niinku tämmösiä meikäläisen luokan podcasteja ja ehkä jopa vähän niinku pienempiä vielä mutta sitten sit niinku semmoset hirveetä hifistelyä, että niillä on niinku neljä tonnin mikkiä, kun ne haastattelee toisiaan, ja niinku interface, eli siis tämmönen, mikä tulee vielä mikrofonin ja koneen väliin mikä, mihin ajetaan se, ja sitten se jotenkin, mä en tiedä mitä se tekee, se jotenkin prosessoi sitä sitä tota ääntä ja sit pystyy niinku suoraan heittämään jonkun jinku jostain napista, mikä on siis niinku mun mielestä tommosesta tonnen laitteesta, niin tosi hyvä toiminto. Mut joo, en mä tiedä miltä tää mun laatu niinku teidän korvaa kuulostaa, mutta tää on siis ihan rehellesti tähän, niinku, mitähän toi mikki makso, 40 pia. Ja sitten ilmanen tietokoneelle ohjelma nimeltä City, jonka jokainen voi ladata ihan tosta vaan, että tää syntyy niinku näin. Beatit on itse Karake-bändillä tehty tuonne taustalle, että saadaan vähän sitä fiilistä, koska se on mun mielestä tärkeä. Normaalisti hänestä tämmöisissä podcast ja muissa, niin ei hirveästi tuota taustamusaa ole, mikä on myöskin johtuu osittain siitä, että esimerkiksi Spotifyhin niin kaikki musa täytyy olla sun niinku omissa nimissä. Mutta tota, mä tossa, kun musiikaallinen virtuosi on, niin tota, tei vähän karake omia sävellyksiä, mitkä sit lasketaan niinku meikäläisen nimiin, vaikka ne alunperin olisikin ne bloopit ja muut joltain multa, niin niin tämä on sallittua ja näin mä ainakin ymmärrän, kun me täällä vielä pyöritään. Mutta joo. Niin niinku, ihan kivasti on tää viikko mennyt ja se tarkoittaa sitä, että kun me tehdään pientä kasvua, niin kasvetaan lisää. Jakakaa he meidän showta. Tulkaa kertoa ensinnäkin mulle, mitä te tykkäätte. Ja jos se palautte on hyvää, niin kertokaa jollekin mulle. Öö, ensi viikolla hiihtuloma, mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, että oliko jotain podcast pitää olla, mä ajattelin kyllä painaa ensi viikonkin. Nyt kun rauta on kuumaa, niin. Että ottaa menemään, eli ensi viikko ihan normaalisti joka arkipäivä show. Mutta ei mulla tässä nyt sen kuumempia sitten ohkaa. Mitään muuta kuin hei, nyt kun tämän show kuunnellut, niin itäänkin laittaisin seuraavaksi biisiksi, jvg hei, vanhan kun skimbaa näin niin hiihtoma fiilikseen Ja sen tahdessa niin tota, mennään tarinaan, joka jättää opettavaisen, mutta humoristisen fiiliksen sulle päälle viikon loppuun ja sitä kautta meillä toivottaa. Oikein hyvät lomat, viikonloput. Elä niin, että jää tarinamuistoksi, ja sen jälkeen tu kertoi se tarina mulle. Hyvää viikonloppuun, morjes! Seuraa opettavainen tarina, eli nyt karttakepit valmiiksi, oliks jotain? Ää, joo, eräs Timo meni ison maailman messuille, jossa isona teemana oli tarinan kerronta. Ja se oli sitten jos näköstä kojua ja hökkeliä pystyssä messuhalli messuhallin perään. Ja oleellisena osana näitä messoja oli nimenomaan asiantuntevat puhujat ja erinäköiset paneelikeskustelukilpailut, joista sitten pysty vierailevat tähdet oppimaan. Ja siellä oli sitten sunnuntainen, joka oli myös tapahtuma pääpäivä, niin päälavalla tällainen värityskilpailu. Battle-tyyppisesti yksi vastaan yksi, kumpi pystyy värittämään toisen suoa, niin pääsi sitten aina jatkoon. Ja lavalla nähtiin erinäköisiä kaksintaisteluita. Oli runoilija vastaan räppäri, kirjailija vastaan lauloja, mutta erikoisia mieleen oli taidemaalari vastaan karikatyyripiirtejä. Ja jo ennen kuin tämä 12 alkoi, asetelma tuli hyvin selkeä. Taidemaalari tuli ison väripaletin ja valtavan kokosen neljä metriä korkeen kankaan kanssa lavalle valmiina kertoon, tai siis värittämään, kaikki aikojen tarina. Karikapiirtäjä tuli yhden permanent markerin kanssa sekä taskussaan yksi ruttuinen A4-arkki. Jopa tämän karikatyrjapiirtäjän vaatteet oli arkisen harmaat. Repaleiset suorat housut, harmaa neula ja villakangastakki. Pitkä, reukkee ruuhkatukki. Taidemaallari ulkoinen hapitus oli vähän erilainen. Sliipattu musta tukka, ohuet rimmatut viikset, valkoinen kauluspaita ja violetit nahkahousu. Asetelmat oli selkeä, mutta tehtävän antoki oli hyvin haastava. Heidän tuli kuvata elämän tarkoitus ja aikaa heillä oli 15 minuuttia. Taidemaallesi värisi koko valtavan kankaansa täyteen kaikki kaikkia eri värejä abstrakteja rakenteja käyttäen piirtejä piisi nerokkaasti karikatyyriinsä hymyilevän roopeankan juomassa absinttia ja syömässä rypäle kaali. Kruunuksi hän sijoitti sen kumiveneeseen täynnä tarjouskuponkeja. Arvaatko kumpi voitti? Abstrakti, maalaus kaikilla maailman eri väreillä vai yksinkertainen karikatyyripiirros nerokkaalla idealla? No, Taidemaalari tietysti. Hänen työssään näkyy tuomariston mukaan paremmin monipuolinen siveltimen käyttö, abstraktit rakenteet sekä uuden taiteen trendit. Pilapiirtäjän kuva oli tuomariston mukaan epäaito kokonaisuus. Ja tämän taidemaalarin nimi oli muuten Jack Piquet. Sä et ole hänestä missään. Tämän pilapiirtäjän nimi oli John Lucas. Hän on ideoinut ja kirjoittanut kauhea kankkunen elokuvanseri sekä sitten pari muuta ihan klassista pätkää. Että tälleen. Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa AriKohmaOfiChall Uusi oliks jotain podcast jokaisena arkipäivänä Eli seuraavan kerran maanantaina Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa